Звичка така вже в нього з'явилася. Пізно наодинці обмірковував, обмислював усе. Його бентежив вихід з кріпості. Багато передумав він за цю ніч. Про всіх своїх ближчих друзів згадав Дмитрія любив за хоробрість і сміливість. Веселий, і рухливий Дмитрій ніколи не впадав у розпач, хоч як важко було. Згадаю, як кинувся до нього Дмитрій, коли визволили його з ями під час приходу Мстислава. Дмитрій так весело зустрів Данила, ніби нічого не трапилося. Всміхався і безперестанно розповідав, як він їздив до Новгорода. «Соцкий Микула не схожий на Дмитрія. Він стриманий, полагкотів, мов сосна у вогні. А коли готувався на ворога бій, то ніби збирався на весілля». Кілька разів його осмикував тисяцький Дем'ян, напрочуд спокійна людина. Дем'ян ніколи не хвилювався, нічим не можна було вивести його з рівноваги. Під час бою на мурах стояв так, ніби був у світлиці, іначе на не літали ворожі стріли. Цей спокій передавався й воїнам, і вони почували себе біля Дем'яна, як за морами, ніби він міг захистити всіх від напасті. Тільки щось ніби замислюватися став Дем'ян. В очах порожня. Певно, це все від старості. Засох Дем'ян. А ще подобався Данилові Кирило, найбільший книжник з усіх близьких. Данило міркував так. Нехай ще в монастирі побуде Кирило. А за рік-два і вігумени, його можна. А потім... Данило в усіх друзях був впевнений. Не боявся, що зрадять його. Недаремно мандрували з ним. А Гліб Заремієвич... Його не міг розгадати Данила. Цей галицький боярин був людиною гордою, і ніколи Данила не міг поговорити з ним відверто. З обличчя не можна було впізнати, що думає він. Його обличчя ніби машкарою вкрите. Маленькі чорні очі сидять глибоко, над ними нависли величезні кошлаті брови, що зрослися з густим волоссям, яке закривало весь лоб. Не можна було розпізнати, де починається пишна його борода, бо всі щоки теж були вкриті густим, яким волоссям. Пишні вуса губилися в бороді і зовсім закривали рот. Коли говорив Гліб Зеремійович, то весь час розглачував вуса, бо вони залазили в рот і заважали йому. Данилові пошепкою оповідали, що цей гордий боярин часто бував у Володислава, приятелював з Судиславом. Та ніхто не міг сказати про це впевнено. А Гліб Зеремійович сам прийшов до Данила, коли угрі оточили Галич. Багато мудрих порад дав він Данилові. А от чи не зрадить зараз Гліб Веремієвич? Ця думка непокоїла Данила. Гукнув служника, той тихому в тінь став у дверях. «Поклич боярина Мирослава!» – наказав Данило. Мирослав з'явився швидше, ніж гадав Данило. «Ти що, чи спати не лягав?» – спитав він, оглядаючи Мирослава, що був одягнений, ніби готувався кудись їхати. Мирослав посміхнувся. «Ти не спиш, то думаєш, що я буду спати. А може я більше, ніж ти зараз думав?» «Молоді, нехай сплять, а старому не спиться, Що хотів сказати? Данило сів поряд з ним, відкрив йому свою душу. «Боюсь, я отче боярина Гліба Зеремієвича. Оце при ньому я приймав посланця. Чи не оповість він Уграм? Бо і Судислав наче був таким хорошим, а передався до короля Угорського. Мирослав глянув на Данила, і по батьківському похитав головою. А ти, я бачу, і старого перескочиш. Молодець Данили, що таку голову маєш. Про цього хитруна і я вже думав, а ти не турбуйся, тут багато наших людей. Я сказав уже Микулі. За боярином Глібом будуть так дивитись, що він нічого не помітить. Не тільки за ним одним, а й за Глібом Василовичем, та й за Филипом. Будемо знати не лише, що вони роблять, а навіть куди йти збираються. Якщо з уграми наміється зв'язатися, то ми цей вузлик перерубаємо. А добре, що ти, Микулу, поставив наглядати за всім. Добрі очі в нього. День пройшов спокійно. Так само спокійно почався вечір. У супроводі Мирослава Данило вийшов з терма. А ніч темна ніби вона з нами в змові. «Не будемо гаяти часу, виступати вже треба, бо до ранку далеко зайти мусимо», – тихо прошепотів Мирослав. Рушили до південних хмурів. За ними обережно ступаючи, ішли дружинники. Данило наказав, щоб не було ніякого шелесту, ніякого шуму, і наказ цей суворо виконували. Раптом від церкви долинули крики, і миттю все стихло. Данило зупинився і послав дружинника до церкви. «Що може бути, отче?» – стривожено спитав Данила Мирослава. «До них підбіг Микула, а за ним ще кілька чоловік. Князю, засапившись, прошепотів Микула. Тільки напіймали двох злочинців, з мечами стояли. На тебе руку хотіли здійняти». Від терема підбігло ще двоє дружинників. Один із них був зі смолоскипом, і Микула, ухопившись смолоскип, присвітив до облич затриманих. «Хто такі? Хто вас послав?» запитав Данило важко дихаючи. «Затримані не відповідали», відвертаючи голову від нього. «Я вже питав», казався Микола, «не хочуть і слова говорити». Мирослав ухопив Високого за підборіддя. «Дивись у вічі, безпроклятий! Хто послав тебе на грішне діло?» Високий мотав головою, нічого не відповідаючи. «Заберіть їх». Махнув рукою Данило, нема часу з ними возитися, і додав, «А з собою їх не брати, мама. тут кінчайте. Високий, почувши Данилові слова, упав йому до ніг і дико заголосив, «Не вбивай мене, князю, усе, оповім тобі, послав нас боярин Гліб Василович, обіцяв грошей багато і землі дати».